Nagyon kíváncsi vagyok rá, hol élsz. Sokszor elképzeltem már, de mindig baromságok jutnak az eszembe. Szőnyegek a falon, füstölők, meg meditációs párnák mindenfelé. Mondjuk a meditációs párnákról is tőled hallottam először. Sir Winston tényleg egy meditációs párnán alszik, kuncogott. Nem csoda, hogy ilyen megvilágosodott. Legközelebb én főzök neked ott. Mondjuk mire Mirelit halludacskákat krumplipürével, na? Nem mond, hogy nem visszautasíthatatlan ajánlat.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 Morcos Molly szinte dagonyázott az önvád és a hozzátartozó elhagyatottság érzett mocsarában, és kedvenc rigmusát kántálta. Én megmondtam.